Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa d-din Wa ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'da Ikhwani fill din rahiman wa rahimakumullah jami'an. Pada hari ini kita akan membacakan kitab Fadlul Islam. Yang artinya kitab yang membahas tentang keutamaan apa? Islam. Nah, Sebelumnya, sebelum kita membacakan kitab ini ya, ada lebih baiknya kita ya, Membaca ya, Tentang Cerita singkat Dari pengarang ini Siapa pengarangnya? Hah? Muhammad Bin Abdillahab ya, At-Tamimi An-Najdi ya, Beliau Ya adalah pengarang yang mempunyai ya, keahlian atau fannya di bidang akidah ya, menonjolnya kita lihat menonjol sekali di bidang akidah ya. dan perlu kita ketahui bahawasanya beliau ya, bukan hanya menguasai akidah saja tapi lihat ya. Para ulama ya. Mereka ya. Akan ya. Memperbanyak Manalah ah, ya. Dan memperbanyak Tulisan-tulisan Memperbanyak bantahan-bantahan ya. Ketika di zaman tadi ya. Terjadi kemerosotan Ya, baik dalam akidah, baik dalam manhaj, baik dalam fiqih dan sebelumnya dan seterusnya ya. Nah, di zaman Nabi Muhammad bin Abdul Abdullah ini terjadi kemerosotan di bidang apa? Di bidang akidah, ya, bahkan di negeri, ya, Makkah atau Saudi Arabia Madinah ya, banyak kuburan-kuburan ya, yang diagungkan kuburan-kuburan yang dibangun oleh karenanya ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, beliau ya, lebih ya, mengutamakan pembahasan aqidah dibandingkan pembahasan Pembahasan yang lainnya. Nah, nanti kita kita ketahui bahwasannya di sini yes. kita akan menyebutkan tentang sejarah singkat beliau. Yeah. Disebutkan oleh yeah. Sheikh Saleh Abdul Aziz Al-Ushikh dalam kitab syarah Tauhidnya bahwasanya. Yeah. Beliau menuliskan nubzah Mukhtasarah An mujaddid al-da'wah al-islamiyah Syekhul Islam Al-Imam Muhammad Ibni Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala ya. Nubzah ya Tulisan singkat ya. Tentang ya. Seorang pembaharu Ya, dakwah Islamiah Syekhul Islam dan beliau juga imam yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab at Tamimi rahimahullah taala. Ya, beliau lahir tahun 1115 hijriah. 1000 ya. berapa? 115 hijriyah dan beliau meninggal pada tahun 1206 hijriyah berapa tahun umur beliau 1115 1206 dikurang 1115 berapa hmm? 9 9 berapa ada yang 9-1, ada yang 9-9, mana yang betul ni? Hah? Hah? Huh? 9-1 ya? Disebutkankah hmm. nasyik rahimahullah ta'ala? Dahulu syik rahimahullah ta'ala? Ya. Katsura az-zikra az Ya, Beliau adalah orang yang senang. Ya berdikir atau banyak berdikir mengingat Allah Azza Wajalla. Kalama ya. yaftaulisanhu minqauli Subhanallah Subhanallah walhamdulillah. Walla illa illallah Allah akbar. Sedikit sekali ya hilang dari lisannya dari ucapan Subhanallah walhamdulillah. Walla ya. illa illallah Allah akbar ni dia ya, ya, para ulama ya. Dan kita pun melihat ya masyayikh kita yang sekarang ya para ulama kita baik di Saudi maupun di Yaman ya mereka senantiasa ya berzikir lisannya ya ketika menyelesaikan majlis ketika mulai majlis ketika mulai pembicaraan, ketika waktu senggang dan seterusnya ya. Oleh karenanya Ya, Allah subhanahu wa ta'ala ya. Memuliakan mereka ya. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Inna ma yakshallah min ibadihi Al Al ulama Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala ya. Hanya saja kata Allah subhanahu wa ta'ala ya. Inna ma yakshallah Orang yang benar-benar takut kepada Allah Ya, takut dengan ilmu ya khasyani khasyiah. Takut dengan ilmu. Ya. Ini adalah para ulama. Ya, khawatir ya, ucapan mereka, perbuatan mereka salah. Oleh karenanya zikir dan seterusnya inilah ya, yang akan yang akan menghapuskan apa? Dosa-dosa kecil, Perbuatan-perbuatan ya, yang baik, ya nisaya perbuatan-perbuatan yang baik tadi akan menghapuskan dosa-dosa kecil ini kebiasaan syekh wa kana idza jalasan nasu wa kana idza jalasan nasa yantadirunahu ya'lamuna iqbalahu ilaihim ya'lamuna iqbalahu ilaihim qabl an min kathratillah jihi bit tasbih wat tahmid wat tahlil wat takbir dan senantiasa ya dahulu ya beliau ketika dia duduk ya depan manusia ya menunggu mereka ya maka manusia tadi pun mengetahui ya penerimaan tamu mereka ya Kebaluh, ya. menerima kepada mereka kabilah yarohu sebelum mereka melihat kepadanya ya. minkat seperti laji ya. dari banyaknya lisannya laji ini bisa lisan, artinya ya. dari banyaknya lisannya dengan bertasbih, bertahmid, bertahlel dan bertakbir. Subhanallah ya jarang ya di antara kita yang melakukan seperti ini kana atauhu ataan min wathiqi min wasq min wathiq billah la yakhsha alfaqra bihaitsu innahu yahabuz zakah wal ghanimah fi mawdi'in wahidin la yaqumu la yaqumu wa ma'ahu min hasyi subhanallah yeah dulu ya kalau ya beliau memberi suatu pemberian ya dari pemberian Allah Subhanahu wa taala ya atas nikmat Allah Azza wa Jalla la yakhshal faqr ya dia adalah orang yang tidak takut apa kefakiran ya dari sisi bahwasanya ketika beliau memberikan zakat Ya dan juga konimah ya konimah tu apa harta hasil apa hasil rampasan, ya harta hasil peperangan, ya fi mau diinwahidin, ya pada satu tempat, ya yang tidak ada seorang pun dan orang yang bersamanya mampu menyamainya, ya subhanallah ya inilah ya. Ciri-ciri yeah. Orang yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan hidayah badannya. Yeah. Ada pun sekarang yeah. Ulama-ulama Ustadz-ustad yeah. Kalau tidak dikasih Seharusnya dia ngasih kan Dalam dakwah Kalau tidak dikasih apa ya, Mengeluh Tidak mau lagi hadir Di majlis tadi Kenapa sedikit duitnya, ya lihat ya. para ulama dahulu dan dicontohkan oleh Nabi kita, ya. ketika ada orang ya. yang baru masuk Islam, dia ya, ceritain hadits bahwasanya orang tadi baru masuk Islam, ya. kemudian orang tadi diberi Nabi saw Ya, beberapa ekor kambing diberikan Nabi Sallam. Tapi orang tadi minta lagi. Ya. Kata dia, saya ini pemuka kaum. Kata dia, saya ingin minta satu lembah. Coba lihat apa? Dikasih Nabi Sallam. Dan orang tadi pun akhirnya pulang dengan merasa puas, ya. Dan menyuruh pada kaumnya. Berimanlah kalian. Kepada selama Nabi. Yang dia tidak takut. Akan ditimpa padanya. Kemiskinan kefakiran, fakiran. Yeah. Fakir itu. Kemuliaan Islam. Yeah. Miskin ini. Kemuliaan Islam. Kemuliaan. dakwahnya para rasul terdahulu. Kemiskinan. Jadi dimuliakan dakwah para Rasul dimuliakan Islam ini dengan kemiskinan. Kenapa? Karena apa? Dengan doa-doa orang miskin tadi. Jadi jangan pernah kita merasakan bangga dengan masuknya berduin-duin orang-orang kaya. Ya. Karena banyak hadis Nabi ya, menyebutkan kemuliaan Islam, kemuliaan dakwah ini adalah dengan keberadaan orang-orang fakir miskin. Lihat saja dakwah-dakwah yang sekarang. Yang mengatasnamakan dakwah salaf. Yeah. Lihat. Orang-orang yeah. miskin mereka tidak mampu untuk masukkan sekolahnya. Sekolah anak-anaknya. Kesekolah-sekolah yang mengakunya. Apa? Mengikuti dakwah salaf. Lihat Al-Imam Ibu Hanifah. Abu Hanifah. Lihat. Masyik-masyik lainnya. Bukan masyiknya meminta kepada muridnya. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah. Membiayai muridnya namanya Abu Yusuf. Kadi Qudoh di zamannya. Setelah meninggalnya Abu Hanifah. Ya. Yeah. Raja dari para hakim, rajanya ada para hakim. Hakim sudah raja kan? Dia raja rajanya. Raja dari para hakim. Pemberi fatwa yang tertinggi, Al Imam Abu Yusuf. Dan masih banyak ya para ulama yang lainnya bersedekah kepada bah, kepada muridnya. Bukan muridnya yang memberi gurunya. Dan ini kebalikan sekarang. Ya. Kalau berdakwah ke sana ke sini. Imeing-imeingnya apa? Duit. Ya. Lihat Masyaikh kita, ya di Ketika berdakwah sana ke sana ke sana. Ya, uang transport tadi bahkan mereka sendiri yang bayar. Ya, naik mobil mereka sendiri kah? Naik ada yang jemput dan Ngantar kah? Ya. Dan itulah dakwah salafiyah ya. Dakwah salafiyah. Paling-paling mereka di sana kita kalau kita berdakwah di sana ya, paling-paling kita dijamu saja. Dijamu makan dan minum, setelah itu pulang. Kalau sekarang sudah dijamu makan dan minum, dikasih apa? Kasih amplop bagi pesangon lagi. Ya. Khawatir ya hati-hati kita nih apa? Lemah. Ya, dikasih, dikasih, dikasih, dikasih terus Akhirnya apa? Akhirnya Merasa Ya Merasa Sudah merasakan nikmatnya Ya Mencari rezeki di dalam dakwah Oleh karena berhati-hati ya. Kita ya, Dan kita yang patut Memperhatikan diri kita masing-masing Dan kita takut Ya karena yang namanya dakwah ini ya, punya alat memfilter diri kita masing-masing. Ya, disaring kita nantinya. Yang betul-betul jujur dalam dakwahnya, yang betul-betul ikhlas ini yang masuk saringan. Adapun tadi yang dakwahnya karena si fulan, karena ini, karena uang, karena istri Karena ini dan itu dan seterusnya. Karena teman dan seterusnya. Maka orang yang dakwahnya seperti ini. Dia nanti ya, akan menghilang dari dakwah ini. Sudah banyak kita dapat. Ya. Intinya dakwah ini ya, tidak membutuhkan kita. Dakwah inilah yang kita sangat butuh kepadanya. Oleh karenanya kita ya, senantiasa meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Agar ditetapkan, abah, dalam dalam dakwah ini, dengan ikut kajian, ikut majlis-majlis ta'lim itu akan memperkuat abah, memperkuat pondasi kita. Dan di sini lagi para ulama kita mengajarkan jangan sekali-kali ngambil untung, abah, ngambil rezeki di mana? Di dalam dakwah ini. <tuh> wa yatahammal ad al-katheer li ad li ad li li ad wal wafa' wa 'alayha al-haibah al-'azimah ya dan beliau ya banyak ya terlilit hutang ya yeah. Banyak beliau menanggung hutang. Untuk tamu-tamunya. Ya. Untuk orang yang minta-minta. Untuk orang-orang yang datang. Ya. Serombongan orang yang datang. Dijamu kan? Dan kita lihat sendiri ya. Kita lihat sendiri subhanallah. Ya. Betapa mulianya. Ya, Hati-hatinya. Orang-orang Yahman Orang-orang Arab, Arab kita lihat sendiri. Ketika kita berkunjung ke rumahnya, dan kita tidak bisa membalas rasanya. Mereka coba. Ketika mereka tidak punya bahan makanan di rumah, mereka langsung pergi. Pergi mereka ke pasar, membeli makanan, beli ayam, beli ini dan seterusnya bahkan kita lihat sendiri mereka ngutang di di toko tadi ngutang untuk apa? untuk menjamu kita. Subhanallah ya mulianya jiwa mereka rela mereka terbebankan hutang dalam rangka untuk menegakkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menjamu tamu, apalagi tamunya tadi dari jauh, ya. dan seterusnya, ya. bahkan tidak segan-segan mereka menyembelihkan kambing mereka. kita sendiri, ya, kita datang ke rumah mereka, ternyata kita diajak ke kebunnya, ternyata pamannya nyembelih kambing. kita bilang ada selamatan nggak, acara apa? Hmm, enggak, katanya, ternyata kambing tadi disuguhkan pak ke kita subhanallah Padahal cuma anak sendiri yang datang Bayangkan itu Anak sendiri saja yang datang Dijamu seperti itu ya, Apalagi kalau yang banyak datang ya. Dan kita ya Seharusnya mencontoh seperti mereka ini ya, Dalam memuliakan tamu Lihat ini para masyek ya, Syabin Bas Di zaman kita ini Pernah dengar ceritanya kan? Ya yeah. Beliau ketika ada yang datang Ada yang butuh beliau bantu yeah. Ternyata suatu ketika Atau diceritakan yeah. Seperti ini kisahnya Wai Jakab Bento sekretarisku Tolong ambilkan uang Uang Uang Syekh sudah habis Ambilkan gajiku Gaji Syekh tahun sudah habis Hah? Coba, gaji setahun Sudah habis, ambilkan gaji yang kedua Dua tahunnya lagi Untuk apa? Untuk memberi pada orang apa? Yang meminta-minta tadi ya. Tidak seperti kita ya Ada yang minta Apuan pak lalui saja ya. Lalui saja pak Nah inilah ya Perbedaan apa? Antara Antara orang yang imannya tinggi, tidak takut kefakiran, tidak takut kemelaratan, tidak takut hutang banyak, demi apa? Demi menjalankan sunnah sunnah Nabi kita. Kenapa? Karena namanya rezeki ini sudah Allah bah, sudah Allah atur. Tinggal kemana kita apa? Membelanjakan rezeki Allah ini. Wa 'alayha al-haibah al-'azimah allati an faqat lighairihi min al-'ulama' war ru'asa' wa makanya beliau ini memiliki wibawa yang sangat di mata manusia ya. yang beliau ya an Ya. Allati ittfaqat nighairihi minul ulama. Ya. Yang semuanya sepakat. Ya. Dari para ulama, dari para pemimpin, presiden takut. Ya. Kenapa? Karena haibah beliau. Begitu boleh citaan para ulama yang lainnya. Ya. Alim Ahmad, ya. takut, ya. para ulama, ya. Alim Syafii, ya. dan seterusnya punya hibah, punya wibawa di mata umat, di mata pemimpin, di mata para ulama yang lainnya, para pemimpin yang lainnya, wah ada syaun, wah Allah fi qalbihi, ya. dan ini adalah sesuatu yang Allah subhanahu wa taala berikan dalam hatinya wa kana alyanu wa akhfadu li talabil ilmi aw sa'ili aw di hajjatin aw muqtabisin aw muqtabisi faidatin aw muqtabisi faidatin dan dahulu beliau ini adalah orang yang paling lembut ya dan orang yang paling merendahkan diri bukan merendahkan diri orang yang merendahkan hati ya kepada para penuntut ilmu ya. orang yang meminta orang yang punya haja punya keperluan dan orang-orang yang ingin mencari faedah ya, mencari ilmu nah ya. di sini cobaan Allah ya kita lihat ya. para ulama ya, dari zaman dahulu sampai zaman kita sekarang betul betul Ya. Iqtina memperhatikan ya, Keadaan orang-orang Yang di sekitarnya terutama Para penuntut ilmu ya. Biasanya para ulama itu Lebih mendahulukan penuntut ilmu ya. Kalau punya uang mereka lebih Yang dikasih lebih dahulu penuntut ilmu Murid-muridnya ya, Belikan makanan, belikan ini dan seterusnya Wa kanalahu majalis adidatin Majalisa Wakana lahuhu majlisu, Wakana lahuhu majlisu adidatun, fit tadrisi, kulla yumin, wakulla waktu, fit tauhid, waltafsir, walfikr, wagrha. Dan dahulu, ya, beliau banyak memiliki majlis-majlis ilmu, ya, majlis-majlis dalam pembelajaran setiap hari dan setiap waktu. Subhanallah ya. Setiap hari dan setiap, setiap waktu. Ya, memang ya kita disebut. Ya. Itu kita diamkan juga. Ya. Para masyayikh itu. Ya. Mereka senantiasa berlomba-lomba. Ya. Berlomba-lomba para masyayikh tadi. Ya. Untuk banyak-banyak memberikan faedah kepada muridnya. Bahkan dalam sehari itu. Kita lihat, ada yang membuka darus. Sampai tiga atau empat pelajaran. Dan seterusnya ya dari para syeikh dan apalagi di zaman Imam Nawawi beliau belajar dalam sehari kalau tidak salah itu 13 pelajaran 13 pelajaran bayangkan 13 pelajaran itu kata para ulama sudah dengan merojanya habis waktunya untuk belajar lagi tak habis maghrib sebaliknya maghrib habis isya disebut ada Hah? Disebut ada di zuhur, enggak ada. Bis asar. Ya inilah. Ya, tiga saja. Hah? Tiga pelajaran saja dalam sehari. Ya. Berulama belas pelajaran, ya. Ini Imam Nawawi itu, ya. Walau beliau sudah belajar, malam itu dicatat semua. Yang diingat pelajaran tadi ingat catatannya. Dan tidaklah beliau tidur Sampai tidur yang mengalahkan beliau ya. Nah inilah Perbedaan ya, Antara Diri kita dengan para ulama ya. Lihat ya mereka Menghabiskan waktunya bah, Untuk bah, Untuk belajar dan bah, dan mengajar Kan kita sudah mengetahui ya. Khairukum Manta'allaman Quran Wa'allamah Baik-baik kalian lah orang yang apa Belajar Al-Quran Manta'allama Al-Quran Wa'allamah dan orang yang mengajarkan Al-Quran tadi Kemudian terus terjunjukkan Widdah Syekh Al-Imam Muhammad Ibni Abdil Wahab Ibni Sulaiman Ibni Ali Ibni Muhammad Ibni Ahmad Ibni Rashid Sanah Seratus 1115 sejriah ya. Alf ya, Wa mi'ah Alf Alf Wa khumsa ta'asyir wa mi'ah ya. Jadi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab dilahirkan nama Sheikhnya Muhammad Ya Bin Abdul Wahab Bin Sulaiman Bin Ali bin Muhammad Bin Ahmad bin Rashid At-Tamimi pada tahun 1115 Hijriah al-muwafaq as-sanah 1703 Al ah. ya atau mencocoki pada tahun 1703 Masehi fi baldatin al-uyainah al-waqiah syamalur riyad ya. Ya. beliau lahir di kota Uyainah yang terletak di sebelah syamal ba sebelah utara ya sebelah utara, sebelah utara dari apa? Kota Riyad. Kota terkenal, ya ba kota yad kota yain ini tuh kenal ya kotanya siapa juga syekh siapa Hah? ah syekh al uayyinah syekh saimin ya pak tanya syekh al uayyinah hmm Allah Alam ya seperti naya naita apa kau dari uyaina yang biasanya kalau uyaina bukan bukan Raibin ya maksudnya dia di misbahkan al uyaina atau gimana Allah Taala Bishawab. Perkara berapa tadi lahirnya 1115 hijriah kalau masihnya 1703 masih Wanashal al-Imam fi hijri abih Abdul Wahhab fitilkal baldah fi zamani imarati Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin Muammar ya. dan ya, beliau tumbuh imam tadi tumbuh berkembang ya, di pangkuan abinya namanya siapa? nama ayahnya ha nama ayahnya Abdul Wahab. Ya. Sulaiman tuh kakeknya ya Namanya pak Abdul Wahab, ya. di kota tersebut pada zaman pemerintahan Abdullah bin Muhammad bin Hamad bin Muammar. Ya. Dan sini kita lihat, kita lihat ya kelebihannya di antara anak-anak yang lainnya. Wakana ya, sabban fi aklihi wafijismihi. Nih, dahulu beliaulah orang yang lebih cepat berkembang akalnya dan tubuhnya lebih cepat besar, ya. lebih cepat faham, lebih cepat berkembang pemikirannya lebih cepat dewasa, ya. pemikirannya dan juga bah dan juga badannya lebih cepat dewasa, ya. tidak seperti zaman sekarang ya badannya besar tapi akalnya bah kecil, maupun ya. nah, beliau ya badannya besar, ya. Badannya tumbuh cepat. Kemudian akalnya itu pemikirannya pun lebih cepat juga, ya. Haddal majaz, ya, punyai batas yang lebih, ya. Haddal majaz. Faqad istaghfar al-Quran qabla bulughi al-ghayr dan sungguh, ya, beliau bisa, ya, menghafalkan al-Quran sebelum bulughi, sebelum baliknya, ya, sebelum mencapai. 10 tahun Subhanallah ya Ini memang Dari dahulu kita lihat sampai sekarang ya Anak-anak itu anak kecil itu Anak kita Memang disekolahkan khusus untuk menghafal Tidak ada pelajaran yang lainnya Hafal terus mereka ya. Kita lihat ya. Di Saudi Mereka menghafal itu Di sore hari ya. Kalau di Ya di pagi dan sore hari, ya pagi dan sore hari. Kemudian setelah itu baru pelajaran-pelajaran yang berikutnya. درس على والدي الف درس على والدي الفقه الحنبلي والتفسير والحديث وكان في صغره مكباً علاقة بالتفسير والحديث والأقايد. Bismillah. Beliau belajar kepada Ayahnya ya. belajar pelajaran fikih hambal, ya. Mazhab Imam Ahmad, ya Imam hambal siapa? Hah? Imam Ahmad, ya mezatnya alhamdulillah ya, Imam Ahmad. Kemudian belajar tafsir, belajar hadis dan dahulu, ya sejak kecilnya beliau berselimut kitab-kitab tafsir, hadis dan Akidah Subhanallah ya. Kalau kita selimut abah, selimut abah tidurnya dengan apa? La hawla wa la quwwata Jauh sekali oleh karenanya jangan kita meremehkan para ulama. Jangan sekali terucap para ulama. Mereka sudah berdakwah kita masih belum. Ya. Wa kana ya'tani fi kutubi Syekhil Islam Ibnu Taimiyah, Fu Ibnil Qayyim rahimahumullah taala wa min mutalaati kutubihi Ya. Dan dahulu, ya, beliau ini adalah orang yang paling ya, konsentrasi ya, pada kitab-kitab Syehul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati keduanya. Wajak siru min mutalatih dan memperbanyak ya, untuk menalaah kutub-kutub ya, kitab-kitab dari kedua para ulama tadi. Ya, dan kita juga ya para ulama yang kita diam itu ya. Kalau kalian sudah menguasai ini ini itu katanya kalian banyak-banyak saja lagi mempelajari kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim ya. Memang bahasanya memang lebih sulit ya. Terutama al-Imam Ibnu Taimiyah ini bahasanya lebih sulit ya dibandingkan kitab-kitab yang lainnya. Makanya hati-hati kalau kita membaca kitab beliau khawatir salah faham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 Kemudian setelah melaksanakan kewajiban tadi, ya, beliau pergi ke Umur Madinah al Munawwarah, ya. negeri apa? Madinah al Munawwarah. Ya, Di sini kita ambil faedah ya, bahasanya ya, dengan mempelajari syirah para ulama, ya, kita akan mengetahui ya, keutamaan para ulama tadi, kemuliaan para ulama tadi, ya. dan kita jangan sekali-kali meremehkan para ulama. Sampai ada bah, sampai ada ucapan para ulama terdahulu. Jangan sampai kita yang baru belajar, ya, mencoba untuk apa memberikan Jawaban begitu kali ini. Jangan jawab Allah Alam. Kita tunggu fatwa ulama. Ya, sampai ada bah fatwa ulama yang menjelaskan tentang keadaan para ulama yang lainnya Allah taala ya. bi thawab subhanallah bihamdika syadallahi